FAPTELE APOSTOLILOR CAPITOLUL 8 și VERSETUL 9 În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în pe poporul Samariei. Mai întâi să spunem câte ceva despre Simon. Cine era el? În literatura scrisă după timpul apostolic se face mult caz de numele lui Simon vrăjitorul sau magul. Din faptele apostolilor se știe despre Simon că era vestit în orașul Samaria prin magie și era socotit om însemnat, puterea lui Dumnezeu cea care se numește Mare. Iustin Martirul în Apologia Antei 26 scrie, cităm După înălțarea lui Hristos la cer, demonii au scos la ivială pe anumiți oameni care au spus despre ei că sunt zei și care nu numai că nu au fost prigoniți de voi, ci din potrivă au fost învredniciți și cu onoruri. Astfel un oarecare Simon, samaritianul, din satul ce se cheamă Giton, care în vremea cezarului Claudiu, cu ajutorul demonilor, a săvârșit de magie în cedatea voastră împărătească, Roma, a fost socotit drept zeu și a fost cinstit de către voi cu o statuie care i s-a ridicat pe o insulă din râul Tibru, având pe ea săpată inscripția aceasta în limba latina, Simoni Deo Sancto, adică lui Simon, Dumnezeului Sfânt. Îmi încheia citatul. Din greșeală de citire sau de înțelegere, Iustin Martirul a crezut că lui Simon Magul i s-a ridicat la Roma o statuie. În realitate, statuia care a fost descoperită în anul 1547 este a unui zeu Sabin, Semosancus. Eusebiu de Cezarea, în secolul IV, în Istoria Bisericească, cartea a doua, scrie despre Simon Magul influențat de cele scrise de Justin Martirul. Și Ieronim scrie ceva despre acest vrăjitor. Simon Magul avea ideea că este o întrupare divină. Pe Domnul Isus îl socotea una din formele aparente ale puterii supreme. El avea aderenți în Siria, în Frigia și în Roma. O legendă spune că Simon Magul, vrând să imite înălțarea Domnului Isus la cer, a căzut, rupându-și gâtul. După altă legendă, s-a lăsat îngropat de viu, spunând că va învia. Oricum, din cele scrise, oricum, din cele scrise în Cartea Faptele Apostolilor, Simon Magul este arătat ca un om însemnat care punea în uimire poporul Samariei. În adevăr, pe lângă multe alte nenorociri care se aflau în Samaria, era și apariția acestui mare apostol al satanei, Simon. Cu vrăjitoriile, învățăturile lui satanice, avea unele cunoștințe de filozofie și cu semnele pe care le făcea ca să întărească aceste învățături, punea în uimire poporul. Puterea sau stăpânirea satanică se arată în multe feluri, dar mai ales prin îndrăciții despre care amintește versetul 7. Simon era mult mai periculos decât cei îndrăciți. El era căpetenia lucrării demonice din tot ținutul acela. Prin Simon, satana căuta să împiedice lucrarea Domnului Isus Hristos. În Iudeea, prin Saul, satana se arăta ca un leu care răcnește. În Samaria, prin Simon, se arăta ca un șarpe viclean care lucra pe ascuns. De aceea, acest vrăjitor s-a lăsat și el cucerit de propovăduirea lui Filip. Scopul era unul singur, să rămână mare pe vechiul lui scaun, iar poporul să rămână lângă el. Simon nu este o apariție singulară. El face parte dintr-un șir de încercări permanente ale celui rău. Iane și Ambre, acești vrăjitori despre care se spune că s-au împotrivit lui Moise atunci când el era chemat să dovedească puterea lui Dumnezeu cea mare față de faraon în Egipt, fac parte din șirul vrăjmașilor lui Dumnezeu care îl contraziceau pe Dumnezeu. Moise făcea o minune, ei făceau la fel, dar numai până la o vreme, căci după aceea au intrat în judecățile dumnezeiești și au fost biruiți. După cum s-a mai spus, șirul împotrivitorilor lui Dumnezeu este mare și se va sfârși cu fiara și cu prorocul mincinos despre care se vorbește în Cartea Apocalipsei. Toți au făcut semne și minuni mari ca să contrazică pe Dumnezeu, toți au vrut să se arate cât de mari sunt. Dar cum glăsuiește un proverb corean, boul chiar dacă e mare, rege nu va fi niciodată. Cine te face însemnat în locul în care ești? Adevărul sau minciuna? Dumnezeu sau diavolul? Lucrarea lui Dumnezeu sau lucrarea păcatului? Cu ceea ce te ocupi, aceea te face însemnat. Lucrările Cerului Sfânt sau lucrările? Lucrurile Cerului Sfânt sau lucrurile Pământului păcătos? Duhul lui Hristos sau vreun Duh străin? Cine are Duhul lui Hristos seamănă cu Hristos, adică liber de toate cele de jos de felul de a fi al lumii și al lumii religioase și se supune în totul voii lui Dumnezeu. În cetate era un om numit Simon. Pe Simon din Samaria vrăjitoria îl făcea însemnat. Toate lucrurile care înșală pe om fac parte din vrăjitorie. Diavolul este marele înșelător. El promite fericire prin păcat, prin minciună și prin lucrurile pământești. Este oare cineva fericit prin acestea? Să ne gândim adânc, de ce să fim înșelați? Simon înseamnă ascultare. Omul acesta însemnat, vrăjitorul, se numea ascultare, dar el nu asculta de adevărul lui Dumnezeu, ci făcea vrăjitorie, păcat o osândit de legea sfântă. Să nu purtăm numai nume frumoase, ci să fim una cu ceea ce mărturisim că suntem. De asemenea, să nu folosim anumite daruri naturale sau o formă de evlavie, prin care să punem în uimire pe cei din jurul nostru, ci să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, ca El să ne folosească în lucrare. Care zicea că este un om însemnat? În orice cetate sau grupare e câte ceva sau cineva însemnat. Și datorită acestui fapt, oamenii sunt vrăjiți de nu mai pot gândi singuri ca să ajungă la adevăr. Da, sunt și oameni însemnați prin cetățile pământului care pun în uimire pe oamenii de rând. Urma și Domnului Isus, însă nu rămân influențați de acești oameni. Oricât de însemnat ar fi un om, dacă nu are pe Domnul Isus ca mântuitor al său, tot un rob al păcatului este și tot mizeria spirituală îl stăpânește. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Prin ce pui tu în uimire pe oamenii? prin talentele tale, prin rangul tău, prin averile tale sau prin religia ta? Fii atent! Dacă nu te golești de toate acestea și de toate păcatele tale, prin pocăință și prin credința în sângele Domnului Isus, ești în primejdie de moarte. Dacă te-ai lepădat de tine însuți și de toate ale tale, Domnul Isus te pregătește să te pună în lucrarea Lui împreună cu El. Deși lumina ne se racă, ne miez de noapte. Iisuse, taină minunat, Să te doar tu mai cum ca să te doar tu mai. Bine. versetul 10 toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. În credința samaritenilor, Mesia era tot una cu puterea lui Dumnezeu, cea mare. Ei, cu semnele vrăjitorești pe care le făcea Simon Magul, vedeau puterea lui Dumnezeu. Erau însă curați și sinceri în credința lor, de aceea Dumnezeu i-a izbăvit din rădăcirea în care se aflau. Oamenilor sinceri, Dumnezeu le descopere adevărul său și îi mântuiește din orice mare rătăcire. Și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Și satana poate face minuni și lucruri mari, dar nu acestea sunt semnul adevăratului urmaș al lui Hristos, ci dragoste ascultătoare de Dumnezeu. Orice duh necurat... Duh de mândrie, Duh de partidă, este născut din satana și poate face semne mari, care pune în uimire pe oameni. Să nu ne luăm după semne și minuni, ci să cercetăm duhurile. Unde nu se vede Duhul lui Hristos, nu este Hristos, nu e adevărul. Deci nu pune pe seama lui Dumnezeu toate lucrurile care atrag luarea aminte a oamenilor. Cercetează o a oricărui lucru și vezi ținta spre care merge. Așa vei cunoaște adevărul roagă lui Dumnezeu și El îți va da lumină în privința aceasta. Dacă tot ce ți se pare mare nu vine din Dumnezeu, din cuvântul lui scris, ferește-te ca să nu cazi în cursă. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Vulgus profanus, așa zice o vorbă latină care înseamnă mulțimea este neștiutoare. Gloata n-are putere să priceapă adevărul, ea se lasă târâtă de ceea ce izbește privirea și numește mare ceea ce este mic sau chiar nimic. Rătăcirea este o pantă pe care pot alerga mii de vagoane și care apoi se zdrobesc când ajung în prăpastie. O singură locomotivă, dacă ar fi înaintea lor, le-ar frâna și le-ar duce pe linia cea bună. Nu mulțimea vagoanelor hotărăsc drumul cel bun, ci locomotiva. Nu mulțimea mare de oameni care merg pe o cale este o garanție a căii celei bune, ci adevărul lui Dumnezeu descoperit în cuvântul său scris. Cine vine cu acest sfânt cuvânt în mijlocul oamenilor, acela este locomotiva care poartă vagoanele pe drumul bun, ferindu-le de nimicire. Deși tu ești deplin, Alinu, Câteodată grea durere Când îmi am învoit suspinu, Că te-am mâhnit prin neveghe Iisuse, și în pacea din tu mă pune să ți dau o viață în stări supuse și blinde ca o rugăciu dau o și o rugăciune. Versetul 11 Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Omul primește mai ușor în credința și în trăirea lui lucrurile senzaționale, care izbesc privirea, decât adevărul îmbrăcat în haine simple, care vine liniștit la poarta minții. Din pricina vrăjitorilor lui și probabil a reclamei pe care o făcea prin vorbire, Simon vrăjitorul era ascultat de toți oamenii din ținutul acela. Să fim cu multă băgare de seamă la lucrurile care izbesc privirea, ceremonii, forme religioase, fast și sărbători, programe artistice religioase, vorbitori renumiți, căci s-ar putea să nu fie adevărul acolo. Să stăm liniștiți înaintea Domnului și a cuvântului Său și vom primi lumina. Minciuna vine îmbrăcată în haine puternic colorate, iar adevărul vine în haine simple. Oamenii de rând și copiii aleg mai repede culorile țipătoare. Când ceva te uimește la prima vedere, fii atent, ca nu cumva să fie o vrăjitorie. Minciuna la început este mai interesantă și mai atrăgătoare decât adevărul, de aceea are mulți adepți. E și normal să fie așa pentru că trăim într-o lume stăpânită de tatăl minciunii, diavolul, și duhul lui este răspândit ca aerul pe fața pământului. Totuși, cine vrea cu tot adâncul inimii adevărul, îl va descoperi ușor. Dumnezeul adevărului are solii lui, care îl duc pretutindeni. Așa cum s-a scris în meditația la versetul 10: Când Dumnezeu vede că omul este prins într-o cursă care întrece puterea lui, intervine el și, prin mijloacele harului său, îl izbăvește. Celui care nu poate face deosebire între adevăr și minciună, Dumnezeu îi trimite o lumină prin care poate fi izbăvit. Să credem lucrul acesta cu putere. Multă vreme îi uimise. Prin vechime minciuna nu devine adevăr. Satana e numit șarpele cel vechi. O învățătură, un obicei sau o tradiție nu trebuie primite în trăirea noastră pentru ca o vechime, ci să ne ferim de ele dacă nu sunt din adevărul cuvântului scris al lui Dumnezeu arătat în Noul Testament. Orice minciună, și mai ales minciuna îmbrăcată în haine religioase, este purtătoare de moarte. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. În cetate era un om numit Simon care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luare aminte și ziceau Aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. L-ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui slava Domnului cântăm cântarea Deși lumină ne înserată Deși lumină ne înserată o câteodată miez de noapte Tai na nu ați trimite mi luminoase joate, cât nu mai tu dai la o parte. Mantea tai nor divine cu prințem prea sfânti ca să te vezi doar tu mai bine. cu prințem Carte Ca să te vezi Doar tu Mai bine Deși tu Ești de plin Amin Câteodată grea dure, Când îmi am învoit suspinu, Că am mâhnit prin neveghe, Isuse, și ne pădure ducă tu mă pune să-ți dau o viață stări supuse și blând ca o rugăciune se ci dau o via, se misteric sup, se. Chip plin de pămou, ruc